Doina Slăbănogului Doamne, ca Slăbănogul de la Scăldătoarea Vitezda, așteptăm coborârea Îngerului Tău, care să ne anunțe venirea Ta. Doamne, ca orbi, de la Scăldătoarea Vitezda, suntem conduși de orbi spre prăpastia păcatilor care nu se pot ierta. Doamne, ca cei uscați sunt sufletele fără rod fiindcă smăchinul cunoașterii tale nu l-au cercetat și nu l-au aflat. Doamne, ca acești chiopi sunt trupurile noastre, fiindcă pe calea ta n-au alergat și adevărul tău nu i a eliberat din păcat. Doamne, ca slăbănogul de la scaldătoarea vitezda, preoți care se arunce în scăldătoarea tainei sfântului botez n-au avut și nu s-au curățat, Doamne, ca slăbănogul de la scăldătoarea viteză preoții care să le dea taina sfintei Eucharistiei a cuvântului Tău, nu s-au priceput ca la început. Doamne, ca la slăbănogul de la scăldătoarea viteză sufletul neamului nostru, 38 de secole a fost objit de tălhari lumii, Dar te-a așteptat și-a răbdat. Doamne, ca slăbănogul de la scăldătoarea viteză, Pugetul nostru plin de nădejde, Credință și iubire a stat, Dar în apa tulburată de războaie n a intrat. Doamne, ca slăbănogul de la scăldătoarea viteza, Porunca ta, scoală-te, Ia-ți patul tău și umblă, în adâncul inimilor noastre a răsunat, Doamne, ca la slăbănogul de la scăldătoarea viteză gândul nostru l-ai vindecat, noi crucea neamului nostru ne-am luat, am purtat și asemenea ție să nu avem unde să ne plecăm capul, am privegheat. Lacrima pentru taina privegherii Doamne, porunca Ta să privegem, pentru că nu știm când va fi cea de-a doua venirea Ta. Noi am plinit de aceea de neputința slăbănogului neferit.